Прунські моменти свого промовляння здавався їй дивовижно красивим. Його хотілося слухати і бачити, хоча Шуз не надто переймалася його концептуальними бздурами. Вона роздивлялася Прунського з любов'ю і раптом зрозуміла, що у нього не ростуть ні борода, ні вуса, а фіолетове волосся за час їхнього знайомства не подовшало і на міліметр. Це означало, що після вибуху на атомній станції він облисів, як багато інших потерпілих від радіації, а чорні брови і фіолетова грива були полімерами, уживленими згодом, коли подібні операції стали буденністю. Крім того, людина, яка стала на правильний шлях, не може обходитись без сусідства тварин, значу, що наголосив Прунський. «Чого це раптом?» – сплюнув Даблдекер. «Твій папуга не умів навіть говорити, а спромігся врятувати тебе від самогубства. Ти не знаходиш у цьому доказів солідарності біомаси. Твій Ракло і ти – істоти одного порядку. Причому він зробив задля тебе значно більше, ніж ти для нього». «Раклуша». «Що? Його звали Раклуша» засумував Дабл «А що таке проміжкуітет?» врятувала розмову Шуз. Столична площа, з якої зішкребли мозок одного з колишніх наукових співробітників Інституту пам'яті, носила ім'я генерала Панперса. Генерал Панперс був людиною прямої дії, завдяки цьому вписав себе в історію країни. Він перебував на пенсії, коли завершилися чергові вибори до парламенту. Він не балотувався від жодної з партій, зневажав інших генералів, які вдались до участі у політичних організаціях. Генерал пан Перс саме сидів біля телевізійного екрану і гриз моркву своїми міцними натуральними зубами, коли у новинах показали новоспечений депутатський бестіарій. Щойно обживши парламентську залу, народні представники вже встигли по кілька разів зрадити одне одного, робота законодавчого органу була паралізована, у кулуарах періодично вибухали неуправні бійки. Генерал пан Перс не любив бездіяльності, а понад усе він ненавидів нахабну імітацію роботи, яка стала фірмовим почерком парламентарів. Генерал Панперс зібрав своїх старих друзів, таких же забутих, але все ще непохитних бевзів. Два десятки озброєних військових пенсіонерів швидко порішили парламентську охорону, увірвалися в сесійну залу під час чергового засідання і, перекривши виходи, без жодних попереджень чинили різанину. Генерал пан Перс орудував довгим мисливським ножем. Він давно так не навіснів, і ще з часів п'ятирічної війни його поплічники молотили перепуджене депутатське стадо із своїх трофейних кулеметів, на місці облич генералу вважалися свинячі рила. Можливо, тому, що більшість депутатів були справді добряче угодовані. А можливо, він уже втратив глузд, розпорюючи огрядні животи виразників народної волі. Коли всі 499 депутатських тіл спустили дух, генерал Пан Перс добрався до спікера, що крився під трибуною, і до смерті розсмішив його горлянку. Генерал пан Перс неслабо ухорхався. З останніх сил він видерся ногами на трибуну, щоб сказати переможні слова для кількох самонавідних телекамер, установлених у ложі преси. Він став наповен зріст, в очах йому іскрилося, старечі коліна ходили ходуном,